Без прегради Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 3 октомври 1928 година в София Бог и е любов Божията любов носи щастие Бог и е любов, Бог е мъдрост Божията любов и Божията мъдрост носят пълното щастие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 Отпознаването познаването на тия неща зависи неговото бъдеще. Днес тия важни неща представляват за човека неизвестни величини. Животът на човека е построен именно върху тия неизвестни. Една от неизвестните величини за човека е живота. Какво представлява животът? И той не знае, но трябва да го изучава. Животът има две страни. Положителна и отрицателна. Двете страни на живота го определят като щастлив и като нещастен. Когато животът се проявява така, както изтича от Бога, той е щастлив. Когато не се проявява такъв, какъвто е действителност, той е нещастен. Когато се стреми към нещо и не може да го постигне, човек се чувства нещастен. Постигне ли го? Той е щастлив. В този смисъл, щастието и нещастието са вътрешни състояния в човек. Човек се стреми към нещо, но към какво и той не знае. Значи и стремежът на човека представлява нещо неизвестно. Какво представлява стремежът и защо човек се стреми? Стремежът не е нищо друго, освен слизане и качване на човека по наклон. Когато пуснете някое тяло в пространството, то пада на земята под влияние на земното притегляне. Такава сила представлява стремежа на човек. Под влиянието на своя потти към нещо човек върви стремително в дадена посок. До кога се движи в тази посок? докато стигне предмета, към който се стреми. Щом стигне този предмет, този, той е свой идеал, той спира. Значи предметът, към който човек се стреми, спира неговото движение. по от този предмет той не може да отиде. Следователно, всеки предмет, към който се стреми, е в състояние или да го отклони от пътя, или да спре неговото движение. Ако някой човек се стреми да отиде далеч някъде, т.е. в идеалния живот, но постави на пъта си някакъв предмет, сам ще прегради пътя си. Сам ще спре движението си. Вървете в правия път без прегради, без препятствия. Какво трябва да прави човек, за да не препятства на движението си? Щом си препятства, това показва, че е поставил на пътя си някакво желание. Всяко човешко желание е преграда, поставена на пътя на наклонената площ. Тръгне ли човек по тази наклонена площ да реализира своето желание, той неизбежно ще спре. Това желание именно определя посоката на движението на даден човек. Животът на този човек ще върви в тази посока, в която е поставено желанието. При това положение, животът сам по себе си ще се прояви. Следователно, когато някой казва, че желая нещо, това не е нищо друго, освен стремеж към предмета, който е поставен в известна посока. Той привлича човек. Човек започва да се стреми към тази посока именно и животът му се проявява по един или по друг начин. Който разбира този закон, той знае каква посока ще вземе неговия живот. Желанията могат да бъдат силни и слаби. При силните желания наклонът, бил той във възходяща или в нисходяща посока, е голям. При слабите желания наклонът е малък. Понеже при силните желания, които водят в нисходяща посока, наклонът е голям и бързината на движението е голяма. При бързото движение човек неизбежно пада, защото предметът, към който се стреми, не може да го спре. Често човек завлича за себе си и самия предмет. Понякога това бързо движение става причина човек да изгуби желанието си. Изгуби Изгубили желанието си, той става нещастен. Когато силно се удари в желанието си, човек може да го умъртви, да го раздроби на части. И Идай! Какво всъщност представлява животът, това е неизвестно за човек. В човека има някаква сила, която му подсказва, че живее, но откъде идва, защо е дошъл на земята, какво е неговото предназначение? И той не знае. Казвате, че човек трябва да се храни, да расте, да се развива. Защо трябва да се храни? Защо трябва да расте? Какво се постига с растенето? Човек не може да отговори не само на тия въпроси, но и на много, много още въпроси. Той знае, че като е дошъл на земята, трябва да живее, да яде, да пие вода, да се движи, но защо е нужно всичко това? Не може да си отговори. Това именно показва, че човек се движи и живее с неизвестни величини. Когато се говори за материята, ние имаме предвид нейните четири състояния – твърдо, течно, въздухообразно и огнено или светлинно. Тези състояния на материята се срещат и в човек. Когато твърдата материя преобладава в човека, той минава за твърд. Ако течната материя преобладава в него – той минава за мек. Когато въздухообразната материя преобладава в човека, той има разположение към разширение, към заемане голям обем в пространството. И най-после има случаи, когато огнената материя приобладава в човека. Тогава той е горещ, огнен и където мине, всичко сгорещява. Понеже животът се изразява чрез четирите състояния на материята, човек непременно ще бъде и твърд, и течен, и въздухообразен, и огнен. Ако не е твърд, човек ще бъде или течен, или въздухообразен, или огнен. Ако не е течен, той ще бъде или твърд, или въздухообразен, или огнен. Ако не се проявява нито в едно от тия състояние, той никакъв не е. Тоест, Животът в него не може да се прояви. Докато пулсът на човешкото сърце бие, докато в него има външна и вътрешна топлина, и живот има. Твърдостта и огънят са крайния предел на земния живот. Човек гори, докато е твърд. Щом твърдостта престане и горенето престава. Човек е твърд, докато гори. Той е горещ, докато е твърд. Изгубили ли твърдостта си? И горенето престава. Щом горенето престане? И твърдостта се губи. Това са научни положения от алхимията, които трябва да преведете в съзнанието си. Преведете ли ги? Вие ще разберете отношенията, които съществуват между тях. Какво представлява твърдостта на делата? Формата. Твърдостта е основа на формите. Без твърдост телата не могат да имат никаква форма. Формите се моделират, когато се предаде предадена делата известна мекота. Който иска да моделира формите на своите мисли, чувства и желания, той трябва да познава законите, които управляват твърдата материя. Едни от човешките желания са твърди, други течни, трети въздухообразни и четвърти огнени. Желанията непременно трябва да съдържат известни качества, за да се различават едни от други. Да знае човек как да се справя с тях, как да ги реализира. Ако не разбира своите мисли, чувства и желания, човек може да ги изкупи. Някой говори за морал, за характер в себе си, без да мисли за твърдостта. Докато не придобие твърдост в себе си, човек не може да говори за морал, за устой на характера си. Представете си, че имате две семена, които са твърдо състояни. Докато не ги посадите в земята, живота им се намира в латентно състояние посъдивири ги в земята. Те намират влага и започват да се разпукват. Тоест, животът, който е бил скрит в тя, се проявява. Ако едното семе задържа влагата, както и всички останали условия, само за себе си, ние казваме, че това семе няма никакъв морал. То трябва да задържи за себе си само една част от условията и благата на живота, колкото са му нужни, а останалите да изпрати и към другото семе. Следователно, когато човек задържа всички блага на живота само за себе си, казваме, че той не е морален. Няма морал. Изпраща ли част от благата, които получава и към другите хора, той има морал. Който отнема условията за живот от даден човек, той не постъпва морално. Никога не отнемайте условията за живот, на което и да е живо същество. Оставете живота като река свободно да тече във всички живи същества и да ги напоява. Ако богатият, който има на разположение къщи, ниви, лузя, градини, добитък, Спрети я блага само за себе си, като се сили да премахне всички пречки на пътя си и постава преграда между себе си и своите ближни. Няма да мине много време. И той ще изгуби всичко. Земята се върти и теченията на живота се движат от една посока в друга. Ще дойде ден... Когато благоприятните условия ще потекат в посока, противоположна на първата. Тогава богатият ще осиромаше, а сиромахът ще забогатее. Има един велик закон в природата, който регулира нещата. Благата на живота ни такът само в една посока. Те еменят посоката на своето движение. Природата постоянно има приливи и отливи, а не само приливи или само отливи. Възоснова на този закон ние приемаме, че реките се движат в две противоположни посоки, а не само в една посока, както носи на Ако приемат последното твърдение за вярно, тогава законът за приливите и отливите в природата се отнася само за известни случаи. Всъщност не е така. Този закон е общ и се отнася не само до физическия, но и до психическия живот. Кои са причините за приливите и огливите, това е друг въпрос. Теченията в природата се регулират от една вътрешна причина. От това гледаще именно казваме, че теченията в живота също се сменя. Който разбира този закон, той никога не би се усмелил да постави преграда между себе си и своя ближен с цел да задържи благата само за себе си. Той знае, че всяка преграда, която е поставил, един ден ще се обърне против самия него. Като не разбира този закон и не го спазва, човек сам си създава нещастие. Преди всичко, човек трябва да знае, че не е той, който създава благата. Друг създава благата. Щом знае това, от него се изисква само едно – да не поставя преграда на божествените блага, които текат към нас. Що се отнася до човешките блага, който иска, той може да поставя прегради. За божествените блага обаче никакви прегради не се позволяват. Зенеделецът работил цяло лято, събирал жито от нивата си. Той има право да прибере житото си в хамбара. Случая хамбарът представлява една преграда. Божествените блага обаче не се нуждаят от хамбари. Единственият хамбар, който самата природа е предвидила за някои божествени блага, това е стомагът. Всеки има право да сложи в този хамбар само толкова, колкото е нужно за случай. Сложи ли повече, отколкото трябва, веднага ще дойде наказанието. Ако някой се нуждае от повече храна, позволява му се да слага по-често. Но по малко. Тук не се позволява никакво осигуряване, никакъв запас. Рече ли някой да се осигури за утрешния ден да складира нещо в камбара си за следния момент, веднага му пращат писмо от невидимия свят, с което го викат да даде отчет: Защо е и защо е пристъпил един от великите Божии закони? Защо е сложил преграда на божествените блага? Като учен човек, той много знае. Иска да го назначат на служба в невидимия свят. И тъй. Помнете. Божественото благо е общо за всички живи същества. Божественото е достъпно за всички същества. Но всяко същество може да се ползва от него повече или по-малко, според степента на своето развитие. И мухата, и вълкът, и човекът имат право да се ползват от живота, обаче никое живо същество няма право да слага преграда на живота. Щом се осмели да сложи преграда на живота, смъртта неизбежно го следва. Защо убиват вълците? По единствената причина, че спират растенето на овцете. Някои вълци са станали кучета да пазят овцете, но всички вълци не искат да станат кучета. Борбата между живите същества, която виждаме в природата, съществува и в човек. Тази борба е причина за недоволството, за страданията, за противоречията в живота. Често в човека се сблъскват две противоположни мисли, чувства или желания, вследствие на което той става недоволен. Това сблъскване, тази борба се дължи на факта, че в един и същия момент двете мисли в човека или двете чувства искат да заемат първото място в него. Невъзможно е две мисли или две чувства едновременно да заемат първо място в човека. Ако той иска да възприеме и двете мисли, първо ще приеме едната, а после и другата. те да се борят в него. Човек става недоволен. Как ще се справи с недоволството си? За да излезе неповредено от тази борба. Човек трябва да стои на страна, да не взема никакво участие. Като се поборят известно време, желанията и мислите сами ще решат въпроса. Борбата между две мисли, чувства или желания в човека излиза и вън от него. Ние виждаме как двама братия или две сестри се борят за едно и също нещо, за един и същ идеал. За пример. Баща има две дъщери и двете красиви образовани. В дома им идва млад, злат, знатен момък от княжески род. Двете дъщери се влюва с него и всяка иска да го задържи за себе си. Бащата се чуди как да разреши този въпрос. Той започва да увещава по-малката да отстъпи, да почака малко и за нея ще дойде също такъв знатен момък. Обаче тя не отстъп. Голямата дъщеря пък настоява, че момъкът трябва да принадлежи на нея. И тя не отстъп. Как ще се реши този въпрос? Всеки иска първото място, първия кандидат, първата хапка. И тъй нададък. Съвременните хора се натъкват наред такива положения и мислят, че са ги разрешили. Видимо са ги разрешили. Но всъщност тези въпроси и до сега още не са разрешени. Някой казва, че като отстъпи, решил въпроса. Това е привидно отстъпване. Малцина познават и прилагат закона на отстъпването. Повечето хора отстъпват външно, а вътрешно остават непримирени. Да напиеш човек, да го затвориш и по този начин да го заставиш да отстъпи, това не е никакво отстъпване. И бащата на двете дъщери може да разреши въпроса така, но това. Не е правилно разрешаване. Той може да набие малката дъщеря, да я е затвори временно, да я е изпрати в друг град, докато ожени голямата и да каже после, че въпросът е разрешен чрез заимно споразумение. Не, това не е никакво разрешаване. Края на краищата малката дъщеря ще каже Можете да ме биете, да ме затваряте, но ще знаете, че аз го обичам такова положение се намира всеки човек по отделно Той представлява княжески или царски син, в когото са влюбени двете дъщери на богатия баща. Едната дъщеря представлява земния живот, а другата небесния. Друго яче представени двата живота не са нищо друго, освен живота на плътта и живота на духа в човек. Първия живот казва, аз имам право на този човек. Вторият живот казва, аз имам по-голямо право на него. Когато двата живота в човека се борят, той трябва да стои на страна и да наблюдава как ще се свърши работата. Мнозина си вообразяват, че са разрешили този въпрос. Но когато най-малко очакват, те се изненадват от себе си и виждат, че не са го още разрешили. Той е един от неразрешените въпроси. И най-великите матрици на миналото не са могли да го разрешат. Това не значи, че човек трябва да се безпокои и да се откаже от неговото разрешаване. Колкото и да е труден, човек трябва да се занимава с този въпрос. Ще дойде ден, когато човек ще се домогне до неговото правилно разрешаване. Какво представляват любовта и омразата в живота? Те са две дъщери на един и същи баща, които имат един и същи стремеж, но в противоположни посоки. Онзи, който те обича и онзи, който те мрази, еднакво се интересуват от теб. Където мръднеш, и двамата ти следят. И един, и другият искат да знаят къде ходиш и какво правиш. И двамата ти пишат любовни писма. Единият пише: Слънце на моя живот. Откакто те видях, ти огряв всичките кътчета на душата ми и я стопли. Без тебе не мога да живея. Другият пише: О, ти препятствие мое, мое нещастие, когато помисля за тебе или когато те видя настръквам му дужаст, ти ме водиш в дъното на ада. Сега ти четеш и едното и другото писмо и търсиш начин да ги примириш с себе си. Това нещо става всеки ден самия човек. Дойде една светла мисла в него и той се повдигне. Дойде една мрачна мисъл и той падне на дъното на ада. След това седи и мисли дали наистина е слънце на живота, без което хората не могат, или е страшилище на живота, което ги води в ада. Ти не знаеш, радост ли ножеш на хората или страдания. Един ден мислиш, че си добър, че може да излезе нещо от теб. На другия ден обаче казваш, че не си добър, че няма да станеш човек. Защо става това? Защото се поддаваш на писмата, които всеки ден получаваш. Ту то от този, който те обича, ту то от този, който те мрази. Ето защо. Когато човек е весел, разположен, това показва, че той е получил любовно писмо, в което му пишат, че е слънце на живота и без него не могат да живеят. Не е ли разположен? То е страшилище, което води към дъното на Ада. И едното е толкова вярно, колкото и другото. Това са състояние на съзнанието. Човек изпада в тия противоположни състояния, защото е поставил прегради в своя живот. Щом премахне тия прегради, животът му ще потече нормално, без вътрешни борби и бушувания. Това се състои разрешаването на въпроса. Когато Христос казва, че човек трябва да се отрече от себе си, това подразбира да се върне той назад в своя живот и да премахне всички прегради, които е поставил на Божествените блага. Щом разберат намерението на човека, моралистите ще започнат един след друг да се изреждат, да го съветват как... И доколко да премахне тези прегради. Един ще го посъветва как да премахне една малка част от нея. Друг ще го посъветва как да махне по-голяма част, но не цялата. Третий ще го посъветва да махне цялата преграда, но да остави корените, основата й. Да не стане някаква катастрофа. Не. Цялата преграда ще махнеш с корените и заедно. Останат ли корените? Й? устанали зародиш на злото. Започнете ли да воювате с злото или изцяло ще го победите? Или никак не се залавяйте с него? Сега, ако искате да се справите с злото, създайте в себе си правилна обхода. Пазете се да не допускате лъжливи неща в себе си обвиняват някого в кражба. Ти излизаш против него и казваш, че си го видял да крие нещо под дрехата си. Кога е било това? Какво е носил? Не знаеш? Но твоето свидетелство усилва обвинението срещу този човек. Що не си видял какво той крие под дрехата си и не помниш кога е било това? По-добре молчи не поставяйте прегради в живота си, ако искате да бъдете господар на себе си, на противоречивите състояния, които ви нападат. Следователно, докато човек не е господар на себе си, докато не различава откъде идват противоречията в живота му, той се намира в областта на относителния морал. Той няма ясна представа за живота, за това кое е морално и кое не е. Той е поставил преграда на пътя на Божественото благо и трябва да я е макне, за да потече животът му нормално. Какво се разбира по думите морален и неморален живот? Представете си, че наблюдавате две дървета, расли при различни условия. От външния вид на дървета, от тяхното растене, от техните плодове, вие съдите за условията, при които те са се развили. Ако едното дърво е буйно, добре развито, с добри плодове, вие казвате, че то е расло при благоприятни условия. Влагата е била изобилна, климата мек, светлината и топлината също са били изобилни. Второто дърво което е израснало слабо, ниско и дава хилеви плодове, говори за оскъдните условия, при които се е развивал. Следователно, кажем ли, че някой човек е неморален? Ние подразбираме, че той се е развил при неблагоприятни условия. Моралният човек се е развил при благоприятни външни и вътрешни условия. Обаче това не трябва и не може да служи за оправдание на човек. Защо? Защото условията и теченията в природата и в живота се сменят. Казано е, който изтърпи до край, той спасен ще бъде. Човек трябва да изтърпи условията на живота си до край, за да бъде спасен – т.е. да мине в благоприятните условия на доброто растение и развитие. Човек трябва да има предвид следното нещо. Когато е при благоприятни условия, да не поставя преграда на божествените блага, които идат към него. Когато е в неблагоприятни условия, да не се озлобява, да не се мъчи да събаря преградите на уния, които са ги поставили. Всеки сам трябва да премахне преградите, които е поставил. Според закона на кармата, в един живот човек ще бъде богат, друг си рума. Защо? Теченията на живота се сменят. Щом теченията на живота се сменят, богатия изгубва всички блага, които по-рано е имал и става си рома. Тия блага отиват към страната на онзи, който е бил си рума. Като е поставял прегради на божествените блага, богатие е станал причина да се изменят теченията в живота, следствие на което е изгубил благоприятните условия в полза на сиромах. Това говори за Великия закон на равновесие, който съществува в природата. Този закон има приложение не само по отношение на външните блага, но и по отношение на благата на сърцето и ума. Ако сърцето на човека постави преграда на благата, които идат към него и по този начин препятства да отиват в посока към ума, сърцето се развива добре, а умът остава хила. Но понеже теченията в живота се сменят, благата ще, потек, ще почнат да текат в посока на ума и преградата, която сърцето само е поставило на пътя си, ще пречи на тия блага да минат към него. Тогава то ще остане хилаво, слабо. Когато човек пожелая да развива правилно и ума, и сърцето си, той трябва съзнателно да работи върху себе си, сърцето да махне преградите, които само е поставило на пътя си, а умът – своите прегради. Създаде ли това? Човек трябва да остави свободно силите, които минават през сърцето му, да отиват и към ума, за да може, когато теченията се сменят, силите, които минават през ума, да отиват и към сърцето. Като не спазват тези закони, хората са усъкатили и изопачили нормалното си развитие. За пример, срещате човек с отличен ум, а с хилаво сърце. Или обратно, с добре развито сърце, но с хилав ум. Това са анормални положения в живота. Човек трябва да има добре развито и добре развито сърце. Как ще се премахнат тия аномали? Като се махнат преградите, които хората са поставили на божествения път. Запишете в ума и в сърцето си следната мисъл. Благата, които Бог дава, трябва да, трябва да се оставят свободно да те да се използват от всички живи същества. Какви ще бъдат последствията от това? За последствията, не мислете. Живейте без страх. Ще постъпвате по божествен начин и няма да мислите за последствията. Когато дава, Бог предвижда всичко. В божественият е живот последствията са всякога добри като не разбира този закон. Човек се страхува от изобилието и мисли, че ако му се даде нещо в изобилие, ще полудее. Няма да знае как да се справи с него. Щом сложи преграда на това благо, той наистина ще полудее. Ако сложи преграда на любовта, на мъдростта, на истината, човек непременно ще полудее. Не сложи ли никаква преграда, той се разширява, църти, забогатява. Някой се оплаква, че сърцето му е малко, не може да вмести благото, което му се дава. Щом сърцето на човека не може да събере благото, което Бог му дава, в него има преграда. Човек трябва да премахне тази преграда, да освободи сърцето си, за да могат енергиите да текат свободно в него и да се отправят към ума. Защо хората не успяват в живота си, въпреки своя стремеж към новото, към красивото в света? Те не успяват, защото като се стремят към новото, не прилагат нови методи, а стари. Който иска да успява, той трябва да се върне назад, да събори преградите, които някога сам е поставил на пътя си и тогава да върви напред. Като наблюдавам хората, Виждам какъв страх ги е обхванал. Те слушат да им се говори нещо хубаво, разбират, че трябва да макнат преградата в своя живот и решават да съборят една малка част от тази преграда. Като съборят една малка част от нея, те казват – голям преврат стана днес в мене. Днес е станал голям преврат с някой човек, а на другия ден работите му пак не вървят приятелю. събори тези прегради изведнъж. Събариш ли преградата час по час, Животът ти няма да се оправи. Животът не се оправя с палиативни средства. Човек трябва да бъде смел, безстрашен. Дойде ли до тази ограда, ще я ритне. Изведнъж ще я е събори. Това е философия за светиите, за адептите, за великите учители, които са живели без прегради. Те са давали изобилно от благата, които са получавали от Бог. Всички уния, които са поставили прегради на пътя си, които са задържали божествените блага за себе си, са останали назад в развитието си и днес отново започват да пъплят да стигна до мястото, откъдето някога са се отклонили. Като се намери в големи затруднения, човек се запитва колко време му е нужно, докато се върне в правия път, т.е. докато събори преградата, която е поставил на пътя си. За да се уговори на този човек, трябва да му се направи хороскоп. Хороскопът на човека се определя от големината на преградата, която той е поставил. Фигуративно тази преграда през... се представя във вид на окръжност равна на 360 градуса. Ако за, извършването на... за извървяването на всеки градус е нужен един живот на Земята, то за извървяването на цялата окръжност са нужни 360 живота. Значи, 360 прераждания са нужни на човека, за да събори преградата, която сам е поставял. Щом събори преградата, той ще се освободи от страданията и нещастията в живота си. Този е пътят на обикновения човек. Обаче съзнателният, разумният човек може да събори преградата изведнъж, с едно удрене на главата. Трябва ли човек да удари 360 пъти главата си в преградата, за да разбере, че тя му пречи и трябва да я събори? Като се удари веднъж, му, той трябва да направи всички усилия да я събори, да не чака второ, трето до 350 прераждане да удря главата си в нея. Ще кажете, че чрез прераждане човек придобива опитности. Какви опитности придобива магарито, като носи вода всеки ден, а отгоре на това го бият. Единствената придобивка на магарето от постоянното носене на вода и опъване на врата е порастването на ушите му. Значи, животът енергията на магарето се локализират главно в неговите уши. Като го набият, Магарето казва, сега съм Пън от всякаква опасност. Значи, то се е научило да понася бой и ругътни. Не. Това не е никаква опитност, никаква придобивка. Мнозина поддържат мисълта, че не може без страдание. Вярно е, че без страдания не може. Но кога? Когато страданията се използват разумно. Ако човек не използва страданията разумно, той ще бъде в положението на магаре, което носи вода и го бия. В резултат на това ушите му пораства. От тия страдания магарето нищо не придобива. Ние не сме за страдания, каквито магарето има. Те не осмислят живота. Страданията имат смисъл само тогава, когато човек намира в тях начин за проява на своята деятелност. Да намери човек правия път на своята деятелност, това значи да съгласява своята деятелност с великите Божии закони. Когато едно страдание посети човека, втори път същото страдание не може да го посети. Като дойде веднъж човек, трябва да го покани в дума си, да го нагости добре и като си отиде да му даде такъв подарък, че като го срещне втори път, отдалече да го познава. Ако едно и също страдание посети човека два пъти, това показва, че той не е умен, не е научил урока си. Ако от първия път още не научи урока си, който даденото страдание носи, човек не е направил голяма крачка напред в развитието си. Следователно, когато казваме, че човек трябва да страда, имаме предвид разумното страдание. Нали трябва да реформираме живота си? Веднъж ще го реформираме. И то обмислено, съзнателно, а не два пъти. Трябва да учим. Веднъж трябва да учим, а не два пъти. Защо трябва да учим и да повтаряме старото? Щом сме научили старото, ще вървим към новото, а новото не трябва да се повтаря. То всеки момент върви към ново и по-ново. Дай свобода, свобода на ума си, не го ограничавай, не го преграждай. Стъпка по стъпка той ще върви в правия път, в пътя на новата наука. Пресечеш ли го, ти ще дойдеш до науката на възлите, която не спасява човек. От до другия край конецът трябва да бъде равен, гладък, без никакви възли. Вързаното всякога се къса. Дреката на човека не трябва да бъде вързана. Тя може да бъде преплетена, но без възли. Никакви възли не се допускат по дрехата на хората. Щом дрехата няма възли, човек лесно може да се изхлузва от нея. Кой човек е по-умен? Който лесно се изхлузва или който не може да се изхлузва? По-умен е онзи, който лесно се изхлузва. Съвременните хора са дошли до морала, според който за предпочитане е човек да стои на мястото си, където е поставен, отколкото да се изхлузва. Ако този морал е прав, какво трябва да прави дървото, което е набит клин? Според този морал дървото трябва да остане цяло, да не позволява на клина да влиза в него. Дървото обаче се изхлузва, т.е. разцепва се на две и изхвърля клина вън от себе си. По този начин, хората се ползват от дървото. В дадения случай, дървото се подчинява на разумната воля на човека, която постава по-високо от своята. Защо и за какво дървото трябва да се цепи и изгаря, това е друг въпрос. Днес дървото се цепи и изгаря, по единствената причина, че някога е спряло божественото благо само за себе си. На същото основание. Ако човек спира Божиите блага, и за него ще дойде брадвата и клинат. Ще го поставят на страдания и нещастие, докато му отнемат всичко онова, което е надвзел. Сега аз давам ти и обяснение, за да разберете добре всички противоречиви състояния, които минават през съзнанието ви и да ги използвате разумно. Иначе те ще минат и заминат през съзнанието ви, без да се ползвате от тях. Какъв смисъл има изучаването на математиката, ако не я приложите в живота си? Математиката има голямо приложение в живота. Който разбира смисъла на числато от едно до 10, той е разбрал живота. Числото едно, единицата, символизира бащата, двойката – майката, тройката – детето. Единицата представлява мъжкия принцип, двойката – женския. Ако вземете числото 1212, имате повторение на единицата и на двойката. Първата единица и първата двойка представляват бащата и майката, първата степен на тия числа. Втората единица и втората двойка представляват син и дъщеря, втората степен на същите числа. Значи числото 1212 представлява баща и майка, които имат син и дъщеря. Същото число показва и условията, които са помогнали за възпитанието на сина и дъщерята. Съвременната математика работи с числата без да разбират тяхното вътрешно значение. Истинските учени знаят това, но обикновените учени даже не подозират, че всяко число има не само външно количествено значение, но и вътрешно. От разумното съчетание на числата зависи успеха на човека в умствения, сърдечния и физическия свят. Глупавите хора изразходват голямо количество средства, условия, енергия, а умните пестят. Глупавият разпилява, а умният економисва. Глупавият се облича разкошно и слага много украшения върху себе си, а умният се облича скромно. Изкус. Той се облича според правилата и изискванията на природата. Според природните закони, дрехата трябва да отговаря на формата на тялото. Който не живее според законите на природата, той изразходва много енергия. Тогава числото 1212 се увеличава. Превръща се 12 000. 121 и тъй надатък. Колкото повече се повтарят числата 1 и 2, толкова повече интелигентността и чувствителността на децата се намалява. Колкото повече човек повтарят тия числа, толкова повече той се стреми към осигуряване. Този човек не вярва в Божията промисъл и се надява на себе си. Той пълни един след друг хамбарите си жито, трепери за него и казва: Ако човек не помисли за себе си, никой няма да се погрижи за него. Този човек е прав в заключението си, но само при сегашните условия на живота, когато хората са поставили прегради на пътя си. Това заключение е право само при организъм, в който всеки от мисли за себе си. Обаче това заключение не е право, когато цялото тяло мисли за всички удове. Човек пък мисли за цялото си тяло. За всеки отделен уд. От. Ако човек не отделя от божествените блага, които получава специфична част за всеки от своите удове, той е осъден на смърт. Той сам подписва Смъртната си присъда. Следователно, щом човек влиза като ут в божествени организъм и изпълнява великите закони на битието, и Бог ще го зачита. Щом е в хармония с първата причина, той ще бъде в хармония и с цялото си тяло, както и с всички негови части. Само при това положение могат да се сбъднат думите на Христос. Преди да сте поискали, ще ви се отговори. Това значи човек да е премахнал преградата от пътя на своя живот. Това значи да бъде човек силен, да върви в пътя си без препятствия, без противоречия. Колкото по-големи са противоречията на човека, толкова по-голяма е преградата на неговия път. Махнете преградата от пътя си и знайте, че благата на живота идват от две противоположни посоки. От посоката на сърцето към ума и от посоката на ума към сърцето. Постави ли човек преграда между тия две течения в себе си, между ума и сърцето си, ще се яви спор. Този спор и до днес още съществува. Не само между сърцето и ума, Вътрешно, но и между жената и мъжа външно. В миналото благата са идвали чрез мъжа и той слагал преграда на пъти им да не отиват към жената. И тя постъпва като мъжа. Слага преграда на пъти им да не отиват към мъжа. И тъй. Когато мъжът заграби всички блага за своя сметка, жената няма условие да се развива и изтребнява. Когато жената заграбва всички блага за своя сметка, тя става причина за изтребняването на мъжа. Хората едни други се усекатяват, а после търсят някакъв външен начин да заглавят грешките си. Не. Тези грешки... Не се заглаждат лесно. Всеки, който е лишил ближния си от благата на живота, той трябва да премахне преградата, която е поставил на пътя му, за да потекат благата и към Него. С нищо друго не можете да го задоволите. Който се е лишил от Божиите блага, той всякога и от всичко е недоволен. Той постоянно се оплаква, че е лишен от благата на живота, вследствие на което не е могъл да порасне като другите хора. Следователно, да знае човек как да премахне преградата на своя живот, за да могат благата, които той получава, да потекат към всички хора. Това значи да се е домокнал до правилната обхода, до новия морал. Без този морал, човек ще се намира в положението на магарято, което носи вода. Той ще се ражда и преражда, докато измине 360 градуса. Който не иска да приеме новия морал. Той ще се освободи от притворечеята на живота едва след завъртането на кръга от 1 до 360 градуса. Т.е. след изживяването на своя хороскоп като не приеме новото в себе си, човек няма да влезе в Царството Божие. Тази мисъл Христос е изказал пред Никодим със следните думи. Ако човек не се роди отново, не може да влезе в Царството Божие. Като не разбира дълбокия смисъл на прераждането, Никодим запитал Христос как е възможно стар човек отново да влезе в отробата на майка си. Христос му отговорил. Ти си учител Израилер и не знаеш ли това? Никодим не разбирал как може човек да се роди отново, защото имал преграда за Божественото благо. Христос му казал, че за да разбере смисъл на думите, които му говори, той трябва да махне преградата, която сам е поставил. Може ли сам да я премахне? Това, което човек сам е съградил, сам може да се бори. Човек сам може да оправи своя живот. Никой друг не е в състояние да оправи неговия живот. Бог нас е живота и благата в човека, но човек сам може да изправи онова, което е изопачил. От Бога е животът, знанието, светлината, свободата, но от човека зависи положението на това което му се дава. Да живее човек. Това значи да съзнава откъде идва живот. Да има светлина на ума си. Това значи да знае откъде идва тази светлина и да не поставя преграда на пъти, да се ползват и другите от нея. Да бъде човек свободен. Това значи да съзнава откъде идва свободата и да не ограничава свободата на другите хора. И тъй. Махнете преградите, които сте поставили на пътя на Божествените блага и пуснете Божествения живот да тече през вас. Той ще ви очисти от греховете, ще премахне всички пречки, които са спъвали развитието ви и вие ще тръгнете напред. Божественият живот ще тече през вас и никога няма да изтича. Това, което тече и не изтича, което гори и не изгаря, то е вечно. Вечният живот е божествен. В този живот няма никакво прекъсване. Живот, който се прекъсва, е човешки. Следователно, всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие, което има прекъсване, е резултат на един неестествен. Човешки поряд. Щом констатирате това, не се плашете, но повдигнете мисълта и чувствата си в по-висок свят. Неестествените мисли и чувства в човека са причина за известни болезни състояния. Например, когато заболее стъпалото ви, това показва, че сте нарушили нещо в умствения свят. Ако ви заболят пищялите, нарушили сте нещо в чувствения свят. Ако ви заболи бедрото, нарушението се отнася до физическия свят. Като знаете това, ще изправите грешката си в съответния свят и болката ви ще мине. Махнете ли преградата от пътя си, болката ви ще изчезне. Иначе, каквито и лекарства да вземете, болката ви няма да се махне. Ако ви заболи ръката, пак ще потърсите причината на болката в нарушаване на някакъв закон във физическия, сърдечния или умствения свят. Като намерите причината за това заболяване, ще потърсите начин да, го, да я премахнете. Що махнете причината на дадена болка, тя сама по себе си ще изчезне. Когато знае причината на болестта, човек лесно се лекува. Като ученици, вие трябва да работите с мисълта си, да помагате на ближните си и на себе си. Ако някой от вас заболее, не бързайте да търсите лекар, но мислено се лекувайте. Вземете един килограм чиста планинска вода и мислено си представете, че внясете в нея е енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта. След това Пийте от тази вода три пъти на ден по една супена лъжица, както лекарите препоръчват. Това лекарство има сила, когато се употребява на време. При всяко пиене на водата, винаги дръжте в ума си мисълта, че в нея са вложени енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта. Нещата имат сила, когато се употребяват на време. Да платите дълга си на време, заедно с ликвите му, това значи доверието да отвори вратата си за вас. Който всякога е бил изправен в работата си, той се ползва с доверието на Бог. Каквото и колкото поиска, Бог ще му каже. Този човек има отворен кредит пред мене. Дайте му колкото иска. Обаче. Ако си си позволил само един път да излъжеш, Господ казва, криза има. Не можем да дадем нищо на този човек. Нека почака малко. Следователно. Искате ли да възстановите кредита си пред Бога? Махнете преградата, която сте поставили на пътя на божествените блага. Бог и любов.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 Тази формула има смисъл и е вярна само тогава, когато човек премахне преградата, която е поставил на пътя на божествените блага. Беседа от Учителя държана пред общия околотен клас на 3 октомври 1928 г. В София.